sa uživo rušenje svjetskog gibisovog rekorda E, odi, pa sad još naočale padaju. E, dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji i sretna vam 2016. godina. A tebi stari moj sretna stota. Što se mene tiče, ja niti spavam, niti sam budna, ali vjerujem da ćemo ipak uspjeti da vas odvedem sigurno u svoj zavičaj, u jednu laganu šetnju od sjevera do juga Istre. E, možemo na četiri na dva kotača, možemo krilima, možemo letjeti na sve strane. Zapreka nema. A sada za početak mislite da smo na učki. Pogled naljevo otvara nam rijeku, opatiju Kvarner, Kvarnerič, otoke Cresi, Lošin i Vijugavu, staru cestu uz more. Njome je najljepše voziti polako. Evo recimo otvorimo prozor, pa nam laganim povjetarcem dolazi morski aerosol, a pored malenih mjesta nad morem također prolazimo. Jedan od njih je Brseć, rodno mjesto hrvatskog književnika Eugena Kumičića. Piso je pod pseudonimom Eugenio Sisolski po imenu stjenovitog vrha Sis koji dominira u južnom dijelu Hrpta Učke nad Brsećom. Ja dok vozim tom zavojitom starom cestom od opatije prema Puli u proljeće primjerice uživam miris i boju rastvijetele kadulje, koja kao da je ukrala plavo sivu nijansu mora, a ususret ljetu tu će mirisati brnistra i smilje. Klizači bežur bez boka na bok ubrzo ste na mjestu kojeg domaći zovu i dikovac. Pogled na kvarner i dalje tu cres, a ispod nogu plominski zaljev dragul istočne istarske obale fjordovskog oblika, bogate povijesti s istoimenim mjestom na svojim padinama. Stari plomin sa svojim zaboravljenim kamenim ulicama, kućama, iz čijih zidova u proljeće raste simbol mjesta, plavi istarski zvončić. Za zahtjevnije i tjelesnih napora željnje namjernike, plomin je i ishodišna točka za uspon na sisol. Ali obroncima plominske gore za šparugama je znao strastveno ići jedan od najcijenjenijih uljanikovih inženjera, Džani Dundara. Uvijek je, kažu, sa sobom nosio običnu olovku s kojom je rješavao probleme brže i točnije od kolega koji su služili se kompjuterskim programima. Živio je u plominu, a danas u miru leži na plominskom groblju. I uvijek ga se sjetim kad ovuda prolazim. A onda stiže Labin, suzvisine nam namiguje stari grad i ako još niste, dopustite mu da vas iznenadi svojom srednjom vijekovnom vizurom. Na najvišoj poziciji s jedne terase puca pogled na Rabac, a tamo su naravno predivne plaže sa sitnim kamenim žalom i podmorje koje skriva nekoliko brodoloma i znalci kažu, dvije možda najljepše brodske olupine. To je brod Vis, teretni parobrod iz 1921. na dubini od četrdesetak metara, nedalako rta Mašnjak, na morskom ulazu u Plominski zaljev, i stela Polare, više od 80 godina leži u kvarneru, na dubini većoj od 60 metara. Oni koji bi pješačili mogu od Labina do Rapca, Nizbrdo, ljeti zelenom i sjenovitom, sentoninom stazom, koja završava u uvali Maslinica. Naravno, Dobila je ime po maslinama A sadili su ih rudari Za svako novorođeno dijete jedna maslina Sentonina staza Su potočići, brzaci, mostići Najveće atrakcije su više metarski slapovi Kod najvećeg je nekad postojao mlin A ostaci se vide i danas Staza je duga 2,5 km A kad smo kod kilometara Na vas čeka i 200 km mreža Biciklističkih staza Prostorom Labinštine iz labina grada hrvatskog protestantskog teologa, crkvenog povjesničara, filozofa i filologa Matije Vlačića i Lirika iz grada u kojemu pozdrav sretno ima posebnu težinu spuštamo se u Rašu još jedno mjesto rudara izgrađeno upravo za njih i njihove obitelji s crkvom u obliku izvrnotog rudarskog vagona posvećene zaštitici svetoj barbari s kovarskom kućom a kovarska kuća jer rudni jednako kova. Kovarska kuća mjesto je i pjesničkih susreta. Čitaju se stihovi na Labinskoj cakavici posvećeni i precima koji su bili rudari. Među pjesnike spada i Malvina Mileta. Evo što kaže: Respeti užonca življenje su moje zemlji kako krafi i fuži za ubed parijani. A nakon prevaljanog puta pomalo smo i gladni zar ne? ovdje se dobro kuha. Labinski krafi, ako kažem ravioli, bit će vam jasnije, za razliku od većine raviola koji su slani, slatko su jelo. A kao mnogim drugim kulinarskim delicijama i krafima je ovdje tijekom godine posvećena gastro-manifestacija. Što se recepta tiče, moglo bi potrijati, pa predlažem sveznajući internet koji će vas uputiti u najsitnije detalje. Idemo dalje uz rijeku Rašu mimo pristaništa Brestova, uspinjemo se do Barbana, kojeg vežemo uz poznatu trku na prsten ali ovdje ćemo stati zapravo vratit ćemo se na Učku Učka i Čičarija dva čuvara istarskog polotoka kažu, iako reljefno različite tvore jedinstveni praninski lanac Učka sve popularnije odredište za posjetitelje svojim parkom prirode a na službenim stranicama parka kaže, dokazi o ljudskom korištenju Učke i Čičarije sežu više od 10.000 godina u prošlost i još kažu da kao izravna baština iz Rim skih vremena spominje se učkarski i čički sir čija se današnja receptura vrlo malo razlikuje od zapisa u rimska vremena e, ne bih znala ništa oko zapisa iz rimskih vremena ali da je učkarski sir kojeg po staroj recepturi u svojoj mini sirani na maloj učki proizvode braća maliki koji su na učku došli sa šar planine iz Makedonije najbolji e to znam. Vjerujem da znate i zašto. Mala učka gdje žive najviše je ruralno naselje u Istri na ravnih devedeset 95 metara nadmorske. Obitelj ovdje ljeti ljetuje, a Učkarski sir u njihovom domu možete kupiti od početka svibnja do početka rujna. A u međuvremenu dobro je imati prijatelje koji na Obrancima Čičarije žive cijelu godinu, tako ja mogu do Dobrogovićek sira stalno. Jer prijatelji Obitelj Zlatić, Brankica i Branko u mjestu Slum imaju svoje malo ovče stado. I veliko srce, otvorena vrata putniku, namirniku, a nek moli prijatelju. Njihov sir topi se u ustima, njihova skuta je slatka, a oni neopisivo divni ljudi. Slum je uz granicu sa Slovenijom, pa možda zato Branko voli harmoniku. Čičarija je, znate, najslabije je naseljena, ali njezina mjesta, raš, pordane, vodice, rače vas, prapoče, nišće, semić, da ne nabrejam, zrače posebnom energijom. Osvojit će vas mirom i ovdje nikad nećete biti žedni, jer svako mjesto ima svoj mali izvor vode. I ovdje vas neće pitati ča delaš moj, nego kaj delaš moj. Dok smo ovdje ajmo s raspadalice s 550 metara nadborske skokom paraglajderom prepustiti se zračnim strujama, lagano zaploviti iznad buzeta ali ako niste ljubitelji ekstremnih sportova to razumijem, zadovoljit ćete se onda dobro označenom utabanom plazin, planinskom stazom rubom grebena, ipak samo hrabro. A sada napustimo Čičariju, idemo malo na razinu mora, na zapadnu Istarsku obalu do najsjevernije Savudrije njenog svjetionika, najstarijeg aktivnog na Jadranu. Uz njega se veže jedna ljubavna legenda, ali pustimo legende, jer legenda nije da u moru pred Savudrijom i cijelim trščanskim zaljevom se najbolje lovi list ili švoja ili zalista kako još zovu. Mnogi izbjegavaju ribu znamo zbog toga što se ne žele gombati s kostima, ali kad je list u pitanju takvih problema nema. Zapadna Istarska obala, poznata još kao crvena Istra zbog one crvene zemlje, najrazvijenija, najposjećenija, nižu se turistički gradovi Umag, Novigrad, Porečvr, Sarovinj i dalo bi naravno se zastati svakome, bar nad kratko, ali kako preskočiti dolinu rijeke Mirne. Ona je važna lokacija za seobu, prezimljavanje i gnježdjanje ptica vodenih staništa, pa ćete tu vidjeti i plamence, dakle, sibirske gnjezdarice, a tu je zabludila nedavno i prekrasna morska ptica Bluna. Jedan strastveni bird Vanja Puškarić, primijetio je da se ovamo vratila, odnosno pojavila dva mlada ptića Orla Štekavca i nad jenojem imena Jarilo i Morana. Treba li posebno predstavljati poreć, ne Rovinj, također, ali u ovom gradu kojem je simbol crkva svete eufemije i batana moram zastati jer je tu moj Franko Diriti, najstariji rovinski ribar kojemu to što ima samo jedan zub nimalo neće smetati da vas počasti širokim osmjehom. I na pragu 90. gotovo svaki dan ide na more svojom batanom. Kaže on, sento kome krika fondo, se fa krik, krik, krik, znam da sa nam pravoj poziciji. A zvuk morskog dna raspoznaje tako što veslo urenjone u more nasloni na uho i sluša majstor. Tu su i jedinstvene biti nade pjesme ribara. Neki su glasom imitirali instrumente, drugi pjevali. O čemu nego ljubavi ribariji moru staroj batani? Neću pjevati, samo ću jedan stih izgovoriti. Stavjeća batana kum quattro pa joj. I još nekoliko riječi o rovinjskim otocima, otičućima ih ridima, dvadesetak ih je, i baš kao što su bogatuni poput njemačkog trgovca i industrijalca Hiterota znali uživati na Crvenom otoku ili Katarini, domaći se puk odlično zabavljao u manjem ili na manjem hladovini na otoku Figarola, mu je ispjevao pjesmu, ili na magarećem otoku ili otoku Ljubavi. Ne znam kako sam preskočila Vrsar, grad u kojemu živi legenda o Kazanovi, s kojom odlično turistički profitira, no njegovo istinsko blago, osim dobrih ljudi, su ipak predivni otočni arhipelag. Pa nam je Tulimski zaljev ili kanal, kako ga zovemo, a nije zapravo ni jedno ni drugo, već potopljeno riječno ušće pazinčice koja ponire u pazinskoj jami u pazinu i uljeva se ovdje. Limije, čini mi se ipak i pravo mjesto za moderne hedoniste, radi uzgajališta kamenica. A sada nastavljamo prema jugu, dakle, nakon rovinja i dubale Pavodnjan sa 37-metarskim zvonikom crkve Svetog Blaža, krajolik tamo presjecaju suhozidi tipične kamene građevine kažuni. A nemate pojma koliko se blaga u njima sklonilo od nevere ili kiše. Sklanjali su se i ljudi, a kad bi znano kamen pričati, ispričao bi kažu mnoge priče o zabranjenim i tajnim ljubavima rođenim upravo pod njihovim oblim krovovima. Stanovnike vodjana koji govore istoromanskim dijalektom, inače zovu bumbari Neki kažu da je to naziv koji je nastao pogrešnim izgovorom talijanske riječi burbero, negostoljubivi Dok drugi tvrde da dolazi od fraze fa bumba što znači piti, a ja neću suditi Ali stanimo tu što se zapadne strane tiče jer I opet se moramo tornati na učku, hitimo se po srid polutoka Ma prije se je dan u najmanjem gradu na svitu, u Humu. Niki govore da je Hum liplji i od Motovuna skega se širi najliplji pogled na dolinu Mirne, a valjen gori da njuše tartufi iz Motovunske šume govore. Ma da je Anka liplji od Grožnjana, grada umjetnika, a i opet gušti su gušti, pa ćemo ipak reći istinu, ugražnjanu kao da je vrijeme stalo, to možete osjetiti na njegovim uskim, neravnim uličicama. Za ljetne sezone sve oživi, vrata se otvore i ponude svu silu umjetničkih dijela. A s neugaslim sjećanjem na dragoga Boška Petrovića ovdje i dalje svakoga ljeta caruje džez. Ajmo proći kroz administrativno središte županije Pazin i krenimo prema Žminju, mjestu Čakavaca, zvane Črnje, Čakavske Hiže, ali i najvećeg zaljubljenika u Lokve obnavlja ih neumorno vraćajući životovi malim slatkovodnim zrcalima ili pojlištima kojima je Istra nekad obilovala. kada mu je ime oslobađa ih drače i korova i podsjeća da iako više ne služeni blaguni čovjeku, one nisu samo tako, eto, one su važno mjesto bioraznolikosti. Lokva, puć, bara, kako netko kaže, jedna mala kap vode iz lokve sadrži više od 60 milijuna bakterijskih stanica. One su neki od najgušće naseljenih ekosustava na zemlji. I zato potražite i lokve kad stignete u Istru. Meni najdaš, najdraža je Tundolon između Bale i Savičente, a za nju se valja potruditi. Možda vam se na putu ukaže jedna zanimljiva crkvica Svetog Petra iz 14. stoljeća, sagrađena na kamenoj hridi u obliku gljive. I najzad da vam malo za kantan i za svirim, za plešem po domaću, balun, polku, šete paši, da vam za na mih, meh, duplice, ćete to, ražanicu, malu ili velu, da za kantan kako roverci, bolje ne, ali da podsjetimo. Narodno pjevanje koje se temelji na šestonskoj ljestvici je s netemperiranim intervalima i specifičnim dvoglasjem 16 godina na unesco listi kulturne baštine svijeta. Netemperirani zvuk možda nije uvijek lako prijemčiv, ali je neodvojivi dio istarskog identiteta. I završavamo, stajemo u Puli, gradu 3000 godina starom, sagrađenom na sedam brežuljaka, koji je preživio i histre, i grke, i rimljane, i gote, i bizanti franke, i langobarde, i austrijsko-njemačke barune, mletke, francuske osvajače, austrijsku i italijansku vlast. Amfiteatar Arena, koji nam je ostao izgrađen 69. i 81. godine, najveći i najpoznatiji, u kojem je sada jedan prekrasan komadić pulskog adventa, ovoga ljeta ugostit će mnoge. Jovanotija, Krevica, Nika keiva Stinga, Mobija, Jim Makera. Ali nemoguće je sve ispričate. Morate doći. Dođite u moj zavičaj. Otvorite mu sva čula, osjetite, onjušite, okusite, prepustite se, zagrlite moju istru iz koje šaljem pozdrave svima vama u sve prekrasne naše krajeve, divne naše zemlje. Još jednom svima sretna nova godina, a tebi stari moj sretan stoti. Dobro mi budi, hvala ti za sve i samo guraj dalje.